فَإِنَّ قُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَقُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَقُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Ayuhal-Nas Ma'ashir muslimin Jum'at Jum'at Rahimani wa Rahimakumullah Suatu perkara Yang merupakan tonggak di dalam agama Perkara Yang merupakan Inti segala kebaikan ia menentukan kebahagiaan dan kebaikan pada seorang hamba. Ia menentukan kesejahteraan sebuah keluarga dan masyarakat. Dan ia menentukan kebaikan dan kesejahteraan semua negeri. Dan perkara ini adalah hal yang banyak dialfakan. Perkara yang banyak di Kurang dari kita memperhatikan bagaimana cara mewujudkannya dan menjaganya. Perkara yang saya maksud adalah menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wataala. Ikhlas adalah pokok dari agama. Allah Firman: Wama umiru illa liyabudu Allah muklisina lahud din hunafa waiqimussalat waiqtuzzakat Tidaklah mereka diperintah Kecuali Untuk beribadah kepada Allah Dengan mengikhlaskan agama Hanya untuknya Sebagai orang-orang yang Hanif Condong kepada Tauhid dan meninggalkan kesyirikan Mereka menegakkan Salat dan mengeluarkan zakat Kemudian Allah menegaskan bahwa itulah agama yang lurus Itulah agama yang lurus Kelurusan agama diukur dengan amalan-amalan yang disebut di dalam ayat Dan perhatikan syarat keikhlasan di dalamnya Kemudian dari pentingnya ikhlas ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima suatu amalan Kecuali dibangun di atas dasar keikhlasan Allah Firman: berfirman Layyana lallaha luhumuhah Allah Tidak akan sampai Daging dan darah Hewan kurban yang kalian sembeli itu kepada Allah Tetapi yang sampai adalah ketakwaan Keikhlasan disebut dengan ketakwaan Di dalam ayat ini Kerana sangat berkaitan Antara sebuah amalan Yang dilakukan Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Dengan makna keikhlasan Dan keikhlasan adalah salah satu dari syarat diterima ya amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma Setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Keikhlasan adalah sebab kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Qurairah Man as'adun nas bi syafa'atika yawm Siapa yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Keikhlasan pada hati seorang hamba menyebabkan amalan-amalannya diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia digolongkan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan kemudian diantara keindahan dari keikhlasan, amalan menjadi berberkah dengan keikhlasan tersebut yang sedikit akan menjadi banyak dan yang banyak akan menjadi hal yang membawa kebahagiaan dan kebaikan bagi seorang hamba yang melakukannya kita mengingat hadis tentang biqah, hadis Abdullah bin Umar bin As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Tentang seorang yang datang pada hari kiamat dan dia hanya memiliki kebaikan satu biqah berisi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dia adalah seorang yang ikhlas dalam ucapan la ilaha illallah. Ya. Adalah seorang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja amalan-amalan kejelekannya Disebutkan 99 gulungan catatan Satu catatan panjangnya sejauh mata memandang Ketika ditimbang amalan tersebut Ternyata satu kartu yang berisi La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini lebih berat Perhatikan bagaimana keberkahan Di dalam keikhlasan Sehingga menjadikan amalan tersebut Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari keindahan keikhlasan ini seorang hamba dengan ya mewujudkan mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintah nabinya untuk mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya agar mengucapkan qul agairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wala qad uhiya ilayya wa ila alladhina wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrafta la yahbath an wa la takuna min al Balillaha fa'bud waq minasy syakirin wama qadarallahu fa wa wa haqq qadari wal ard jamian qabadathu yawmal qiyamah was samawati matwiyatan bi yaminihi katakan lawa nabi muhammad apakah kalian memerintahku untuk beribadah kepada selain allah wahai orang-orang yang jahil maka keikhlasan kalian diarahkan kepada selain allah itu adalah kejahilan dan orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang jahil Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad Dan kepada para nabi sebelum engkau Anak kata engkau berbuat kesyirikan Pasti akan hancur seluruh amalanmu Dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi Katakanlah Bahkan hanya kepada Allah Engkau beribadah Dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur Perhatikan Diperintah untuk beribadah kepada Allah Dan disebut kesyukuran di dalamnya dan ini menggambarkan kewajiban seorang hamba di dalam mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa taala dan itu adalah agama para nabi dan para rasul. Kemudian diingatkan, waaqadarillah taqwaqadaril walard jamian kababatuhu yom al kiamah. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, kerana sedikit keikhlasan di dalam hati. banyaknya seorang hamba yang tidak memahami keagungan dan kebesaran Allah tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. padahal langit dan bumi digenggamannya pada hari kiamat dan langit-langit itu dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dari keindahan, keikhlasan ini keikhlasan adalah hal yang mengobati hati mengobati penyakit yang berada di dalam jiwa seorang hamba dan mengobati penyakit yang berada di badan seorang hamba di dalam صفيخين رسول الله sallallahu alaihi wasallam bersabda inna fil jasadi mabagha idza salahat salaha al jasadu fasadat fasada al jasadu kullu. ala wa al qalb sesungguhnya di dalam jasad itu sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad, apabila segumpal daging itu jelek, rusak maka rusak pula seluruh jasad segumpal daging itu adalah hati memperhatikan amalan hati Keikhlasan adalah pokok dari kehidupan seorang hamba. Di dalam hadit yang diruwetkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila surikum wa jisamikum wa jisadikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk jasad-jasad kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan perbuatan-perbuatan kalian. Dan di dalam hadis Said bin Saabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salahun ada 3 perkara yang hati seorang muslim tidak akan dengki tidak akan hasad di dalamnya tidak ada penyakit di dalam hatinya apabila tiga perkara tersebut ada di dalam dirinya. Yang pertama ikhlasul amalu lillah. Dia mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Wa mulazamatu jemaatil muslimin. Wa ta'atu umur. Yang kedua adalah dia taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga mulazamat luzumu jamaatil muslimin. Adalah dia berkomitmen terhadap jemaat kaum muslimin. Hadirin jemaah Jumaat rahimahni warahmatullah. Di antara manfaat dan kebaikan dari keikhlasan, keikhlasan ini adalah benteng bagi seorang hamba yang menjaganya dari gangguan syaitan. Tatkala syaitan bersumpah akan menyesatkan seluruh anak Adam. Allah subhanahu wa taala menyebutkan perkecualian yang disebutkan ilah ibadah kamilhumulmuklassin, kecuali hamba-hamba Engkau di antara mereka yang ikhlas. Kerana keikhlasan Itu akan menjaga seorang hamba Dari makar-makar syaitan Dan akan menjaga seorang hamba Dari berbagai pintu kejelekan Dan di antara manfaat dari keikhlasan Keikhlasan memalingkan seorang hamba Dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar Perhatikan kisah Nabi Yusuf AS Yang telah diajak Untuk melakukan perbuatan zina yang keji Padahal segala sebab yang memudahkan untuk perbuatan zina itu telah ada pada kondisi beliau. Beliau tinggal di sebuah negeri yang tidak ada sanak paminya di negeri tersebut. Beliau orang asing di negeri itu. Kemudian dia yang diajak, dia yang diajak untuk melakukannya bukan beliau yang mencarinya. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam telah dikosongkan untuknya ruangan untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi Allah memalingkan beliau dari kekejian itu. Sebabnya hanya satu Allah menerangkan di dalam Al Quran. Kalaikalina serupaan khusus awal fashia. Inna min ibadil al muhlisin. Demikian kami memalingkan darinya kekejian. Demikian kami memalingkan darinya kejelekan dan kekejian. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu dari hamba-hamba kami yang ikhlas hanya kepada Allah subhanahuwataala. Kemudian dari keindahan keikhlasan ini, sebuah amalan yang sedikit akan menjadi besar disebabkan kerana keikhlasan tersebut. Karena itu para aimmah sangat memperhatikan makna dari keikhlasan. Abu Bakar Al-Muzani berkata, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala qiyamin." Sesungguhnya Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia bersolat dan banyaknya dia berpuasa, "Walakin" Shayun waqarafil qalbihi walushhuhulil khulk akan tetapi yang mendahului yang menyebabkan Abu Bakar mendahului kalian adalah sesuatu yang bercokol di dalam hatinya yaitu keikhlasan dan keiwalannya dan nasihat beliau terhadap umat. Itulah yang dibahasakan oleh orang-orang terdahulu. Mali bi syirikal mudallili tamshiruidan wa taji'ufil awali. Bagaimana saya bisa mendapatkan jalanmu yang indah itu? Engkau berjalan santai tetapi engkau tiba di paling pertama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan makna ini di dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda ittaqul nara walau bisyik tamrah takutlah kalian dari api neraka walaupun itu hanya sekadar Bersedekah dengan sepotong karma Sepotong karma yang disedekahkan Walaupun amalan yang sedikit Tetapi bila disertai dengan keikhlasan Akan menjadi hal yang baik Akan menjadi perkara Yang dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dari manfaat keikhlasan tersebut Adalah hal yang menyelamatkan Seorang hamba di dalam kehidupannya Hal yang menyelamatkan Seorang hamba di dalam kehidupannya Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan dari musibah dengan keikhlasan dan kalimat tauhid yang beliau ucapkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu yang zalimin Tidak ada yang berhak di ibadah kecuali engkau. Mahasucin kau ya Allah. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang memdalimi diriku sendiri. Dan kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua oleh batu besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka Batu besar telah menutupi mulut gua Tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka Tetapi mereka berdoa Dengan menyebut Tiga amalan salih Dan setiap dari mereka berkata Allahumma inkuntu Amir tu hada Ibtiqaa wajihik Ya Allah tolong memang saya melakukan amalan tersebut Mencari Keridoanmu, mencari wajahmu, keikhlasan kepadamu, maka lapangkanlah musibah yang menimpa kami ini. Maka dibukakan untuk mereka batu itu dan mereka keluar berjalan sebagaimana biasanya. Perhatikan bagaimana manfaat dari keikhlasan dan tidak akan tegak kemaslahatan di sebuah negeri kecuali dengan keikhlasan tersebut. Keikhlasan pada penduduk negerinya, keikhlasan pada pemimpin-pemimpinnya dan keikhlasan dalam berinteraksi antar pemimpin dan rakyat semuanya adalah perkara yang mewarnai dan perkara yang harus terwujud pada sebuah negeri agar supaya terdapat ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan untuk mereka. Mashrol muslimin jemaah Jumat rahimani wa Sangat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keindahan keikhlasan. Namun yang paling penting yang saya ingatkan di khutbah ini adalah bagaimana cara seseorang menghadirkan keikhlasan di dalam dirinya. Banyak cara yang hendaknya diingat di dalam hal ini di antaranya adalah hendaknya kita mengetahui bahawa keikhlasan adalah perintah yang sangat agung, perintah yang sangat besar, dan dia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita tunaikan. Kalau ini kita hadirkan di dalam diri, maka Insya Allah Taala akan membantu kita dia mengikhlaskan setiap amalan. Kemudian di antara hal yang membantu seseorang mengikhlaskan amalannya adalah dia mengingat bahawa setiap amalan tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan. Ikhlasan adalah salah satu syarat dari syarat diterimanya amalan. Di antara hal yang menyebabkan seorang hamba mudah untuk ikhlas adalah dia mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala yang diserahsiakan, segala yang disembunyikan maupun segala yang dilamparkan. Sawaun minkum man asharal kau lawan jaharabih, waman kua mustafin bil leil wa sharibun min nahar. Sama saja di antara kalian. Siapa yang merahasiakan ucapan atau siapa yang terang-terangan. Siapa yang bekerja dengan rahsia di malam hari maupun dia terang-terangan di siang hari. Semuanya sama. Di sisi Allah SWT. Dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Di hal yang membawa seorang hamba kepada keikhlasan adalah dia mengetahui bahawa manusia tidak akan mampu memberikan manfaat. Pada dirinya. Dan manusia tidak akan bisa menolongnya. Tidak akan mampu untuk menolongnya. Di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Kena itu kata Al-Qabi Iyan. Rahimahullahu ta'ala. Man arafan nas. Istarah. Siapa yang mengenal manusia. Mengenal kelemahan mereka. Dan mengenal manusia. Tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa memberi kecelakaan. Istarah. Maka dia akan beristirahat. Maka dia akan beristirahat. Dan di antara hal yang membawa seorang hamba kepada keikhlasan. Dia hendaknya mengetahui bahwa segala amalan yang dilakukan di kehidupan dunia ini semuanya akan disisat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan setiap yang kecil dan yang besar yang kita kerjakan yaumatul sarair famalahu min quwwati walanafir. nasir hari atkala apa yang berada di dalam hati hati itu ditampakkan maka tidak ada lagi kekuatan yang membantu seorang dan tidak ada penolong yang bisa meringankannya dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kehidupan sektilah seorang hamba meninggalkan dunia wahusila ma sudur dan telah ditampakkan apa yang ada di dalam dada dan pada hari kiamat Allah firman yauma la yansaa mal illa man ata Allah biqalbin salim hari tatkala harta dan anak keturunan tidak bermanfaat sama sekali kecuali siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa dengan hati yang selamat. Kemudian di antara keindahan dari di antara hal yang menyebabkan datangnya keikhlasan seorang hendaknya mengingat bahawa syafaat itu datangnya dengan keikhlasan. Siapa yang mendapatkan ingin mendapatkan syafaat? Syaratnya dia harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala nabi bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaaha illallah Khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaaha illallah ikhlas dari hati. Di antara hal yang menyebabkan keikhlasan itu mudah bagi jiwa seorang hamba Hendaknya dia mengingat bahwa ikhlas bukanlah sebuah amalan yang paten. Bukan sebuah amalan yang tetap pada seorang hamba. Ikhlas itu mungkin muncul pada dirinya di suatu keadaan dan mungkin akan hilang di keadaan yang lainnya. Kalau demikian keadaan ikhlas, maka hendaknya dia selalu menjaganya. Selalu memperhatikannya. Selalu menghadirkannya dan selalu mengikat keikhlasan di dalam hatinya. Agar supaya... Ia dijaga diatas keikhlasan tersebut Kemudian diantara hal yang mengingatkan Seorang di dalam Mendapatkan keikhlasan Hendaknya dia mengingat bahawa Allah telah memudahkan agama ini Wala pada yassarnal qur'ana lidzikir Fahan mimuddakir Sungguh kami telah mudahkan al-qur'an itu Bagi siapa yang mengingat Maka tidakkah ada yang ingin mengingat, Allah Subhanahu Wa Taala ja berfirman, "Wajah Allah Alaihi Kuntid Din Minharaj." Allah tidak menjadikan untuk kalian ada kesusahan di dalam agama. Di antara hal yang penting yang membantu seorang hamba ikhlas di dalam setiap amalannya adalah dia mempelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari tentang nama-nama dan sifatnya. Dan ini di antara pokok masalah pokok pembahasan yang membawa seorang hamba untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia renungi setiap nama dari asma'ul Husna, dia perhatikan kandungan-kandungannya dari sifat-sifat dan dia perhatikan sifat-sifat Allah yang lainnya, dan dia perhatikan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini akan selalu mengarahkan kepada mengarahkan orang hamba kepada keikhlasan dan membawanya kepada keikhlasan. Dari hal yang membantu seorang hamba di dalam keikhlasan adalah dia banyak membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya yang terkait dengan pembahasan keikhlasan dan juga di antara hal yang membantu seorang hamba untuk ikhlas dia banyak memperhatikan kisah dan sirah para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama salaf yang saleh yang telah mendahului kita terdapat di dalam kehidupan mereka makna-makna -ma yang agung dari keikhlasan hal-hal yang indah dari keikhlasan yang membawa mereka kepada kebaikan dan kesejahteraan di dalam kehidupan Barakallahu li walakum fil quranil azim wa nafa'ali wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله على أشتاره والشكر له على توثيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أداء إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد Ma'ashirul muslimin Jum'ajumat rahimani wa rahimakumullah. Keikhlasan Memiliki lawan Yang bisa Melunturkan keikhlasan tersebut Dan menghilangkannya Di dalam hati seorang hamba Itulah penyakit ria Penyakit ria Mengharapkan sanjungan Dan pujian manusia Melihat kepada yang selain Allah SWT Dan ria ini adalah perkara yang sangat berbahaya itu adalah sifat kaum munafikin Allah Subhanahu wa taala berfirman innal munafiqina yakhad'una Allah wa huwa khad'uhum wa idza kusala yurauna an-nasa Allah illa qalilan sungguh kaum munafikin itu mereka menipu Allah maka Allah menipu mereka juga kaum munafikin ini Tidaklah mereka menegakkan salat kecuali dalam keadaan malas. Selalu riat, ingin dilihat oleh manusia. Ia. Dan mereka tidak berdikir kepada Allah SWT kecuali sedikit. Tidaklah dia beramal kecuali ingin dilihat. Ingin diperhatikan. Dia sebutkan amalannya. Dia terangkan apa yang telah dia kerjakan. Dan kaum munafikin telah disebut di ayat selanjutnya. Innal munafikina fidarkil asfani binal nar. Sungguhnya kaum munasikin itu di lapisan yang paling bawah dari api neraka walan taji dalahum nafsirah. Dan kau tidak akan mampu untuk mencari penolong untuk mereka. Illa alladina amanu wa aghnatu. Ia kecuali orang-orang yang beriman dan berikhlas kepada Allah. Diperkecualikan mereka yang ikhlas. Maka keikhlasan adalah hal yang sangat indah bagi seorang hamba Menghindarkannya dari perbuatan riayi. Dan riyah ini adalah hal yang hendaknya kita khawatirkan, kerana Nabi saw. khawatirkan terhadap manusia yang terbaik di tengah umat ini. Kata beliau, akuwafu ma'akafu aleikum ashirqul asgar. Hal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya apa syirik kecil itu. Kata beliau, riya itu adalah riyah. Dan ini adalah hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim terhadap diri beliau dan terhadap keturunannya. Satkala beliau berdoa, wajanubuni wa baliya ma'budal asnan. Ya Allah jauhkanlah saya, jauhkanlah aku dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Dari peribadatan kepada berhala. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam bukhari dan Imam Muslim, disebut tiga orang. Disebut tiga orang yang paling pertama dipanggang oleh api neraka. Iya. Ada seorang yang berjihad, ada seorang pembacaan Quran, ada seorang yang menuntut ilmu, ada seorang yang mengajarkan ilmu, dan mereka ini disebut sebagai orang yang paling pertama Dipanggang dalam api neraka semuanya, kerana ketiadaan keikhlasan di dalam diri ria yang ada di dalam jiwa mereka. Karena itulah hendaknya setiap hamba berusaha untuk menjaga keikhlasan ibadahnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hal itu tidak akan terwujud Kecuali kalau dia mempelajari bagaimana mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid Kemudian dia menuntut ilmu agama Menuntut ilmu agama secara mendetail sebagaimana yang diwajibkan dan dimestikan terhadapnya Kemudian dia selalu memperhatikan makna keikhlasan tersebut Sebelum beramal, ketika beramal dan setelah ia beramal semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua di atas keikhlasan dan mensucikan hati-hati kita semua dari segala penyakit yang membahayakan keikhlasan tersebut dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu hidup kerana Allah subhanahu wa ta'ala mengharap kepada Rabbul Allah Subhanahu Wa Taala takut terhadap siksaannya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang memperoleh keindahan ikhlas itu dan selalu merasakan manfaat dari keikhlasan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Inhu waljudalik walqadiru ali. Subhanakaladhumu wa bihamdik. Aşiru ala illaha illa anta. Astaghfiru kawatul ilaiq. Wa kurdawana anilhamdiillahirobbilalamin.